40. Creta Grote sacre, labirinturi, zeițe În Creta, cultura neolitică, atestată din mileniul al V-lea, a luat sfârșit când, către jumătatea mileniului al III-lea, insula a fost colonizată de către imigranți, sosiți din sud și din est. Noi veniți stăpânau tehnicile metalurgice ale aramei și bronzului. Sir Arthur Evans a numit cultura lor minoică după regele legendar Minos și a împărțit-o în trei perioade. Minoicul vechi, către finele mileniului al III-lea, Minoicul mijlociu, de la ridicarea palatului din Knossos și din Malia, anul 2000 până la anul 1580, Minoicul recent, 1580-1150. În timpul Minoicului mijlociu, cretanii utilizau o scriere hieroglifică urmată către anul 1700 de o scriere lineară, alfabetul linear A. Ambele sunt încă nedescifrate. În timpul acestei perioade, între anul 2000 și anul 1900, primii greci minieni pătrundeau în Grecia continentală. Ei reprezintă avangarda grupurilor indo-europene care, în valuri succesive, vor veni să se instaleze în Helada, în insula și pe litoralul asiemic. Prima fază a minoicului recent, anul 1580-1450, constituie apogeul civilizației minoice. Este epoca când în Peloponez. Năvălitorii ariofani clădesc micene și întreține raporturi cu Creta. La puțin timp după aceea, anii 1450-1400, micenienii sau ahenii se implantează la Cnosos și introduc fiuiera numită linearul B. Ultima fază a Minoicului târziu, numită perioada miceniană, anii 1400-1150, se încheie cu invazia dorienilor către anul 1150 și distrugerea definitivă a civilizației cretane. Până la descifrarea linearului B de către Michael Ventris, în 1952, singurele documente privind cultura și religia minoică proveneau din săpăturile arheologice. Ele rămân și acum cele mai importante. Primele mărturii ale actelor cu intenție religioasă au fost descoperite în peșteri. În ca de altfel pretutindeni în Mediterana, peșterile au servit mult timp drept locuință și, de asemenea, mai ales după neolitic, de cimitire, obicei care s-a prelungit până în timpurile moderne. Totuși, un număr destul de mare de peșteri au fost consacrate diverselor divinități autohtone. Anumite mituri, rituri și legende, asociate acestor caverne misterioase, au fost integrate mai târziu tradițiilor religioase ale grecilor. Astfel, una din cele mai celebre, Grota din Amnisos, lângă Knossos, era consacrată Eileitiei, zeita preelenică a nașterilor. Se scrie e i l e, -I -T -H -Y -E -I. O alta, pe muntele Dicte, era celebră pentru că ocrotise pe zeus copil. De acolo ar fi venit pe lume viitorul săpân al Olimpului și strigătele noului născut erau astupate de zgomotul produs de cureții care își izbau scuturile. Dansul înarmat al cureților constituia probabil o ceremonie inițiatică celebrată de confreriile de tineri. Căciunele pești serveau acestor confrerii pentru riturile lor secrete, de exemplu grota de pe Ida, unde se reuneau dactilii, personificare mitologică a unei confrerii de meșteri metalurgi. După cum se știe, grotele au jucat un rol religios încă din paleolitic. Labirintul preia și amplifică acest rol. A fătrunde într-o peștere sau într-un labirint echivala cu o coborâre în infern, altfel zis cu o moarte rituală de tip inițiatic. Mitologia faimosului labirint, al lui Minos, este obscură și fragmentară, dar episoadele cele mai dramatice se raportează la o inițiere. Semnificația originară a acestui scenariu mitic ritual era probabil uitată cu mult înainte de primele mărturii scrise. Saga lui Teseu, anume pătrunderea sa în labirint și lupta sa victorioasă cu Minotaurul, ne va reține atenția mai departe. Dar e bine să amintim de pe acum funcția rituală a labirintului ca probă inițiatică. Săpăturile de la Cnosos nu au revelat nicio urmă a faimoasei lucrări a lui Dedal. Totuși, labirintul figurează pe monezile cretane din epoca clasică și labirinturile sunt semnalate și în legătură cu alte orașe. În ce privește etimologia, s-a explicat cuvântul ca însemnând casă a securii duble, labris. Se scrie L-A-B-R-Y-S, altfel spus ca desemnând palatul regal de la Knosos. Dar cuvântul aheian pentru secură era pelechis. Se scrie p e l e -K y s E mai probabil ca termenul să vină de la asiaticul labra-laura, care înseamnă piatră-grotă. Labirintul desemna de deci, o carieră subterană tăiată de mâna omului. Într-adevăr, încă în zilele noastre se cheamă labirint Peștera de la Ampelusa, de lângă Gortin. Să semnalăm pentru moment arhaismul rolului ritual al grotelor. Vom reveni asupra persistenței acestui rol căci el ilustrează admirabil continuitatea anumitor idei religioase și scenarii inițiatice din preistorie și până în vremurile moderne. Figurinele feminine se multiplică în timpul neoliticului. Ele au specific fusta în formă de clopot, lăsând sânii goi și brațele ridicate într-un gest de adorare. Fiecare reprezintă exvotori, ori idoli. Aceste figurine indică preeminența religioasă a femeii și mai ales primatul zeiței. Documentele ulterioare confirmă și precizează acest primat. Dacă judecăm după reprezentările de procesiuni, de sărbători de palat și scene de sacrificii, personalul feminin juca un rol considerabil. Zăițele sunt reprezentate acoperite cu văl sau parțial goale, strângându-și sânii sau ridicând brațele în semn de binecuvântare. Alte imagini le reprezintă ca stăpâne ale animalelor. Potnia Teron se scrie P-O-T-N-I-A spațiu t h -E r o n un sigiliu din Cnosos o arată pe doamna munților, înglinându-și sceptrul către un adorant masculin care își acoperă ochii. Pe intagliouri se vede zeița precedată de un leu, ori înjunghiind o căprioare sau un berbec, ori în picioare între două animale, etc. După cum vom vedea, stăpâna animalelor supraviețuiește în mitologia și religia grecească. Cultul se celebra pe vârfurile munților, precum și în capelele palatelor sau în incinta caselor particulare. Peste tot, zeițele se găsesc în centrul activității religioase. La începutul minoicului Mișlociu, anii 2100-1900, sunt atestate primele sanctuare pe înălțimi. La început, modeste împreșmuiri, mai târziu mici edificii. Însă actoarele de la Petsofa, ca și pe muntele Iucta, din stratul gros de cenușă, s-au exumat numeroase figurine umane și animale din lut art. Nielsen consideră că aici era adorată o zeită a naturii prin aruncare de figurine votive în focuri aprinse periodic. Mai complexe și încă enigmatice sunt cultele numite agrare sau ale vegetației. De origine rurală, ele sunt integrate simbolic cel puțin în oficiul palațial dar ele erau celebrate mai ales în împrejmuiri sacre. Judecând după intagliouri, picturi și reliefuri vaselor, aceste culte comportau mai ales dansuri, procesiuni de obiecte sacre și ceremonii de purificare, strații. Arborii jucau un rol central. Documentele iconografice arată diverse personaje pe punctul de a atinge frunzele, de a o adora pe zița vegetații, ori executând dansuri rituale. Anumite scene subliniază caracterul extravagant, chiar extatic al ritului. O femeie goală apucă cu pasiune trunchiul unui arbore. Un oficiant smulge arborele întorcând capul în timp ce însoțitoarea lui pare să jelească pe un mormânt. Pe bună dreptate s-a văzut în atar scene nu numai drama anuală a vegetației, ci și experiența religioasă provocată de descoperirea solidarității mistice între om și plantă.